Välkomna tillbaka till Vänsterpartiets kongress i Karlstad eh, Idag har vi Anna Herry i vanlig ordning Och Jonas Fröstet i lite ovanlig ordning med oss eh, Nu har det ju varit kongress i tre dagar snart Och jag undrar Jonas, vad tycker du? Vad har ni egentligen lyckats med de här tre dagarna? Det har varit mycket, mycket beslut och mycket visande av röstkort och så Men vad har ni egentligen lyckats med? Alltså det vi har tagit fram är ju en plan för att göra Sverige till världens mest jämlika land. Och den går från tandvården som ska in till i sjukförsäkringen, till att vi ska bort vinsterna i välfärden, till att vi ska göra om pensionssystemet och förändra arbetsrätten. Och vi är ju det enda parti som kommer att gå till val på den här otroligt, tycker jag, ambitiösa men samtidigt självklara visionen om att Sverige ska vara världsledande jämlikhet. tycker du det Anna, du som inte är eh, talesperson för partiet? I alla fall inte alltid. Eh, vad tycker du att man har misslyckats med under de här dagarna? Jag tycker egentligen inte att man har eh, misslyckats med så mycket just de här dagarna. Jag tycker kanske att ambitionen i valplattformen är eh, något... Den är väldigt bred. Precis som Jonas beskriver så är valplattformen liksom en, en, en väg mot jämlikhet på ett, på ett bra sätt. Men jag tror att det som är den enda egentligen... Eh, liksom systemförändrande reformen eh, var den om sex timmars arbetsdag som är systemförändrande och väldigt konkret och tydlig för väljarna. Och den är ju kvar så att man ska inte eh, liksom, förminska den för det. Men, men jag hade sett eh, att den hade kunnat vara huvudfråga för jag tror att det hade man också vunnit på. Och det här med att den hade varit huvudfråga det är alltså en eh, diskussion som har förts under helgen ska man säga. Du, eh, men nu är det inte så jättemycket tid kvar. Men du ska hålla ett avslutningstal här om ett par timmar. Vad kommer du lyfta då? Jag kommer att prata om de viktigaste argumenten för att rösta på vänsterpartiet. Vilka de är och hur vi kommer att argumentera i valrörelsen. Och jag tror att det är så viktigt att vi berättar för folk att vill man ha jämlikhet, vill man ha en regering utan borgerliga partier och vill man på ett effektivt sätt liksom mota SDs inflytande, då måste man det här valet rösta vänster. Det är vi som kan göra det här, inget annat parti. Anna, du hade en idé här eh, tidigare om att eh, när Vänsterpartiet försöker ta väljare från Socialdemokraterna så eh, riskerar man att glida lite åt höger och då lämnar man ett hål åt vänster. Är det, är det ungefär rätt uppfattat? Ja men ungefär så och jag tror att eh, det kanske är mer intressant att låta Jonas liksom fundera kring om, om det är möjligt att eh, eh, att ha ihop Det som är min jämförelse är ju så här att både Podemos och Corbyn och, och eh, Sanders de hade liksom ingenting att förlora och jag upplever att Vänsterpartiet ändå har någonting att förlora på att vara alla gåvårsgivare eh, eller liksom köra på liksom hela visionsspåret. fundera lite på vad du tänker om det Alltså, vi måste ju både visa att vi har den här planen för att förändra Sverige i grunden och den har vi. Samtidigt har vi uppnått någonting de här åren, och det är att människor ser att vi kan förverkliga det här. Vi är inte bara de som håller de vackraste talen på torget, utan vi levererar det här. Det är billigare att vara med i facket, att vi bygger flera hyreslägenheter, att ensamstående föräldrar faktiskt äntligen har fått det bättre i Sverige. Och jag, jag tror att det där är helt nödvändigt, inte minst i Sverige, för att ge hopp att man ser att det går. Vänsterpartiet pratar inte bara om det här. Vi gör det här. Ger man oss chansen så gör vi det. Och för mig är det viktigt att bägge de, de delarna finns med. Och vi är det enda vänsteralternativet. Det finns inget annat alternativ till vänster. Mm. Du skrev ju tidigare idag va? om att eh, FI skulle kunna ta den positionen och att du är lite. Du misstänker att de kan komma in. Hur kan det påverka vänsterpartiet tror du? Nej, men jag tror att Vänsterpartiet i alla fall måste tänka tanken att det, kan, att det kan ske. Jag tror att vi alla som är intresserade av politik och ser vad som händer i debatten ser att de är helt frånvarande, att de inte syns där och att de har ganska stora problem internt. Men jag tror också att det finns en, en möjlighet för dem om man, om man inte tillräckligt tydligt ändå håller även... Eh, alltså de kan, de kan få både soseväljare och vänsterväljare tror jag att, att eh, tycka att Gunnar Skivman är en hejare på pensionssystemet, på tandvården, på massa olika saker. Och då gäller det ju ändå att tänka tanken att, det, att hur man ska liksom hantera det. Mm. Du tror inte på, på att vi kommer komma in, det, det vet jag sedan tidigare, men, men finns det anledningar att vara orolig för att de ska ta knipa röster från er? Alltså vårt jobb är att berätta varför Vänsterpartiet är det bästa alternativet. Varför det smarta, trygga, säkra, bästa valet, det här valet, det är att rösta på Vänsterpartiet. Man vet vad man får. Det, det, det blir ett säkert val. Jag såg också den här debatten och så blev det omedelbart en debatt på Twitter om om man var liberal eller inte i fi. Alltså bara hamna där att inte veta om man är liberal eller inte. Det, det, liksom, det säger någonting. Man behöver inte tveka om vänsterpartiet. Man vet vad man har oss. Mm. Vart står vänsterpartiet rent feministiskt och Igår på, på er fest så var det en, en kort MeToo-manifestation bland annat med, med avgående efter valet Rosanna Marka som har varit feministisk talesperson. Hur, hur mycket försvagas partiets feministiska profil av hennes, hennes avgång, tror du? Alltså hon har gjort enorma insatser och verkligen varit med och förändrat Vänsterpartiet. Men det man märker här är att det kommer en ny generation, ofta ganska unga kvinnor, som faktiskt dominerar den här talarstolen. Det är de som kommer med förslagen. Det är de som tar platsen. Och den generationen kommer nu att Flytta fram och synas i Vänsterpartiet. Och det är en förändring som inte går att rulla tillbaka. Vi har inte bara drivit igenom flesta feministiska förslagen. Vi har också den absolut bästa representationen av alla partier i riksdagen. Och jag kan bara se att det arbetet ska bli starkare. Okej, okay, då ser det ut som att vi får tacka där. Eftersom du har fler intervjuer att stå i. Tack så mycket Jonas Sjöstedt. Tack så mycket. Mm. Tack så mycket. Hallå, då är Flamman TV tillbaka och med mig Anna Herdy så har jag nu Anders Lindberg eh, politisk ledarskrivent, vad är man annars, på Aftonbladets ledarsida. Hej Anders! Hej hej! Du kom hit igår eh, och jag tänkte att eh, vi skulle prata lite om eh, ditt intryck för du är ju ändå socialdemokrat eh, och det kan ju vara en viss skillnad då och då bevittna en eh, vänsterpartikongress. Vad tycker du är de största skillnaderna? Alltså det är ju, det är ju en, den största skillnaden är ju, tror jag, att det är en ganska liten tillställning. Alltså en SSU-kongress är 249 ombud, om man tar som jämförelse. En socialdemokratisk kongress är, ju, det är ju flera tusen personer som samlas. och, och Här är det ju framförallt ombuden ombudens med närvarande, och de är ju 225 stycken. så att de är ju inte, alltså Det är en mycket mindre typ av arrangemang. Eh, sen så är ju... Det, det, det, så att säga Socialdemokraterna bygger ju kongressen mycket på att partistyrelsen styr genom att ha olika sådana här utskott och så att man, man sammanträder i korridorerna och sånt. Man ser väldigt lite av det här. Det kanske pågår på något hotellrum någonstans men, men det verkar som att det är en betydligt mer transparent och öppen... Typ av mötesteknik eh, som jag kan se härifrån. Sen festen igår var ju intressant. Alltså man, socialdemokratiska fester inleds alltid med att man spelar Staten och Kapitalet och pernuder hoppar runt och dansar på dansgolvet. Här spelade man Freedom av Arita Franklin och pernuder var inte här. Så det var liksom en. en det, det var en ganska stor skillnad på liksom skulle jag säga liturgin kring det hela. Kul för dig att få uppleva det ändå, det känner jag. Um, det, det som vi har kunnat se nu i, från allt ifrån Jonas Sjövestes inledningstal till vad som står i valplattformen och så vidare det är ju en, en, ett försök till att triangulera eh, socialdemokratin från vänsterpartiet det vill säga att försöka att man ser att det finns en position ledig här när när, när socialdemokraterna följer eh, liksom efter resten högerut eh, och då försöker man då sa Jonas Sjövest till exempel att Vänsterpartiet är det enda vänsterpartiet i svensk politik. Eh, hur, hur ser du på det? Det är ju en form av önsketänkande som, som Vänsterpartiet ju alltid har ägnat sig åt. Alltså, så länge jag har varit liksom, intresserad av politik så har Vänsterpartiet alltid eh, dels sagt att man vet hur Socialdemokraterna ska vinna val, dels alltid hamnat på ganska få procent. Själva, så att, så att jag ger inte så mycket för den där retoriken. Däremot så, så det är väldigt tydligt. Jag var på Moderaternas kongress, eller Stämma som du då heter. Och det var väldigt intressant. för att Moderaterna gick ju så långt till höger de kunde. Med Las och med, med Mark och, och med som sa öppet att nu ska de ta på sig pärlhalsbanden igen och sådana saker. Så det var, både signalpolitiskt och sakpolitiskt så gick man åt höger. Och det är klart att det drar hela det politiska spektrat åt höger. När vänsterpartiet nu också flyttar sig till höger då, närmare Socialdemokraterna, då följer man ju med på en slags allmän trend där, där så att säga, Socialdemokraterna vill, vill prata betongfrågor batong, eller batongfrågor, lag och ordning då, då vill Vänsterpartiet prata det Socialdemokraterna pratar om, då kommer ju fi och komma att vilja prata om det Vänsterpartiet pratar om så du, du trycker liksom hela den politiska skalan åt höger, vilket är lite ofrivilligt tror jag från, från Sjöstedts sida men, men det blir en konsekvens eh, sen så tror jag ju att det finns ett, ett, ett det är dilemma med den här analysen om att man kan triangulera snarare än gå tillbaka till sina rötter. Eh, tittar vi på de partier som är framgångsrika, jag såg att Sjöstedt lyfter fram Jeremy Corbyn här. Det Jeremy Corbyn har gjort är ju inte triangulera. Han har ju gått tillbaka till sina rötter, gått tillbaka till partiets kärna. Och från de, den styrkepositionen, att han, är liksom, han vet var han står någonstans, det är ju den styrkepositionen han har kampanjat på. Så att jag är lite tveksam till den strategin att man triangulerar och liksom... Försöker trixa sig fram Och det är att jag saknar lite Det här nerven som jag tror Ändå skapas i just det här Att man går tillbaka till sina rötter Man har liksom en tydlig idé och kör liksom så men, men många vänsterpartister skulle säga så här men har du läst valplattformen Anders? Det är ju väldigt få som skulle säga att den är liksom, har gått ett steg åt höger Vad, håller, eller liksom, Är det verkligen så man har 6 mars arbetsdag man har nu skrivit in om eh, att eller tandvården ska vara en del av sjukförsäkringen, slopa karensdagen är det inte så då att det, det ändå är eh, en ganska liksom, radikal politik? Alltså i sak så finns det radikala inslag, absolut. Och framförallt retoriken är ju radikal. Alltså det är en mycket ilsken retorik skulle jag säga då utifrån mitt perspektiv. Men, men tittar man på det som är politiska prioriteringar så blir det lite av att man tar ett varmt glas vatten och ett kallt glas vatten och häller ihop. Alltså det blir ganska ljummet. Det varma glaset är varmt men tillsammans med resten så blir det lite ganska utsprätt. Och tittar man på valplattformen som en helhet så ser man ju att det finns inga tydliga prioriteringar i vad är det för valfrågor som man nu ska liksom definiera om valrörelsen på. Utan vad man gör är att man säger att vi ska ha en höger Men sen har man väldigt många förslag som tror jag vart och ett kanske inte leder till att man får en tydlig höger-vänster-valrörelse. Utan partistyrelsen har ganska fria händer att göra vad den vill i valrörelsen. Jag tror partistyrelsen kommer att göra vad den vill i valrörelsen. Det brukar partistyrelsen göra. Och då kommer det att bli frågor som säkert i valrörelsen blir höger vänster. Men vill du ändra spelplanen då måste du göra det nu. Du kan inte komma i augusti och tro att liksom människor ska ändra en bild av någonting. De Moderaterna gör tror jag är ganska smart. De flyttar spelplanen åt höger. Alla pratar om LAS nu. Ingen pratar om LAS innan Moderaternas kongress. De tvingar liksom alla andra att förhålla sig. Samma typ av fråga här saknas. Oh, men då, då blir jag ju ändå, eller vad är den typen av fråga? Jag, jag tänker att en sån fråga skulle kunna vara eh, sex timmars arbetsdag. Att radikalt förkorta arbetstiden. Att eh, få ge möjlighet för människor i till exempel offentlig sektor att gå ner i arbetstid med bibehållen lön. Orka eh, hela, alltså orka fram till pensionen. Man, får, eh, man sänker sjuktalen och så, vidare och så vidare. Är inte det en sån fråga som man skulle liksom kunna om det var fler som nappade eller om man försökte sköta det där kommunikationen på rätt sätt skulle också behöva förhålla sig till. Jag tror att det är inte den typen av fråga. Tittar man på, på den här idén att man så att säga, med en fråga ska vinna då bygger det på att den frågan illustrerar en helhet. Och då kan det ju vara till exempel Gratis förskola. Varför är gratis förskola bra? Jo, därför att det, är, det, det gör att alla barn får chansen att gå i förskolan. Det gör att de barn som har utländsk bakgrund får chans att lära sig svenska. Det gör att alla barn är bättre förberedda för skolan. Det gör, eftersom närhetsprincipen ju rimligen gäller i en så här förskola, också kommer att göra att, att människor med olika bakgrund träffas i högre utsträckning än i skolan. Alltså kan man berätta en berättelse om... Att det är bra för integrationen, det är bra för, för, för arbetarbarn, det är bra för skolan, det är bra för Sverige som konkurrenskraftig nation om alla blir bättre i skolan. Alltså du skapar en berättelse kring ett förslag. Det som saknas i diskussionen här kring 60 arbetsdag det är den där berättelsen. Att man har liksom lite landat i att ja, men det är bra med 60-mars arbetsdag men man kommer inte liksom till varför det är en allmän intresse. Varför det är en, en, en fråga för alla och det tror jag beror på konkretionen. Alltså, konkret, gör du förslaget konkret Berättar hur du ska göra då kan du också berätta berättelsen om vem det är bra för eh, och, och nu blev det ju lite uvattnat att nu ska man ha det jag vet inte när riktigt men någon gång sen om man ska ha lite försök och sånt där eh, i Göteborg har ju gjorts ett försök eh, så att vi vet ju faktiskt redan detta eh, vill man köra på det då tycker jag man ska ta det fullt ut då kör man liksom sex timmars arbetsdag på samma sätt som man körde minst i välfärden förra valet eh, nu gör man inte det jag kan inte säga att Socialdemokraterna är så mycket bättre på det här. Men, men som svar på frågan så tror jag att det hade kunnat vara en sån fråga. Nu tror jag inte det kan det längre. Nu tror jag man får hitta något annat. Vi intervjuade eh, skötset här precis innan. Och det som han vill förmedla är ju det här med jämlikheten. Att vi är de enda, Vänsterpartiet är de enda som, kan, eh, som har jämlikhet som, som sin, sin målbild. Det är ju dels kanske lite... Det är ju hårt att säga, för att det är, jag tänker att även många socialdemokrater skulle känna igen sig i den, i den beskrivningen. Men är inte det en sådan berättelse om jämlikhet som skapar jobb, som skapar trygghet, som skapar liksom det som de har försökt göra här? Det kan det absolut vara. Eh... Och jag menar det här med att alla är bärare av, att, att Vänsterpartiet är de som bär jämlikheten, det är klart. Men det, det är lite som inom borgerligheten, alla partier då bär liberalismen. Och det är klart att de som bär jämlikheten i svensk politik, det är LO. Uh, och sen så, så, så är det naturligtvis så att säga, Socialdemokraterna, det är Vänsterpartiet, det är vi, i viss mån Miljöpartiet, i viss mån Liberalerna och sådär. Alltså, idén om ett jämlikt Sverige tror jag är bredare än... Och det, det, jag tror att ska man berätta en berättelse som vinner så måste den också vara bredare än, än bara ett parti. Uh, men, återigen den måste hängas upp på konkreta förslag. Om man jämför när Fredrik Reinfeldt berättade berättelsen om att det skulle löna sig arbeta då la han upp den på två delar. Man skulle sänka trösklarna till jobb och man skulle öka incitamenten eller drivkrafterna för att ta ett jobb. Det här var fasansfull politik i sak. Man sänkte skatten man sänkte ersättningarna för sjuka och arbetslösa. Men berättelsen om att det ska lönas att arbeta vann. Därför att den hängde på två konkreta frågor. Och om Sjöstedt får frågan hur så trasslar han in sig i en massa olika förklaringar. Och det finns inte de här två konkreta svaren. Och jag tror att han måste fila på det där för att just kunna i en partiledarintervju eller när man som journalist eller frågan hur, hur, ser din, liksom, hur ser det jämlika ut? Va, hur ska du skapa det? Och då tror jag ju naturligtvis höjda skatter är en del och någon form av trygghetssatsning. Jag hade gärna sett en 60-mars arbetsdag och större välfärdssatsningar. Tandvård är jätteintressant. Men det måste liksom brytas ner i tydliga, konkreta förslag som sen kan illustrera Liksom den här färdriktningen. Som kan få, som kan få en att känna den där, liksom, att det är möjligt. Ja, och skapa en energi. För just nu så är all energi, det märker jag ju när jag skriver på nätet. All energi är kopplat till högerpopulism. Eh, och det är klart att ska man då bryta det. Och flytta sig så att säga, till att prata jämlikhet, prata höger-vänster. Då måste man ha liksom en tydlig idé. Och jag tror att Moderaterna, när de säger las, då trycker de det åt höger. Jag hade gärna sett ett vänsterparti som tryckte det åt vänster. För att på motsvarande sätt så här, flytta fönstret för vad man kan diskutera. Eh, det var alltså en socialdemokrats eh, härliga kritik av, eh, av det som vi har bevittnat här idag som är Vänsterpartiets eh, kongress som strax ska avslutas. Tack så mycket för att du kom Anders Lindberg. Eh, tack så mycket för att ni har varit med och eh, följt Flammans bevakning här på Vänsterpartikongressen. Eh, vi återkommer med ett nytt nummer i era brevlådor på torsdag. Ha en god dag. Hej hej!